Доктор погладив Хмелинського по худорлявій руці. Сама колись дівувала, те, я лихо знаю. Тямите, як гарно сказав це Шевченко в тополі. А в заспіві він каже Одна сльоза за і пан над панами. Так, пане за затую одну сльозу. Не болю, а радости ми боремося на війні, працюємо в час миру. Творимо, здобуваємо і славу Все, все для неї Наскільки ми, розумієте, нормальні люди, а не дегенерати А старці? Ви, мабуть, хотіли сказати старі? Бо старий, а старець, це не все одно Може бути чоловік старий літами, а молодий духом, як наш Мазепа І навпаки, навіть у старих зберігається цей життєвий інстинкт Йота, приміром, до пізньої старости любив товариство гарних жінок, і вони були одним з важніших товкачів у його творчості. «Тоді ми не егоїсти, пане докторе». «Як же ні? Ідемо за голосом природи, котрий веде нас до гарних почувань, дає нам вдоволення, побуджує нас куди краще від усіх морфін і кокаїн». Хмелинський похилив голову і задумався. Йому прийшов на гадку цей короткий лист, котрий він дістав перед двома тижнями від панни Марії, і він у душі притакнув докторові. Цей лист був йому дорожчий від усіх скарбів світу. Коли б там була дописка Кинь агрономію, ідеї вчися астрономії, він послухав би цього приказу і, може, відкрив би якусь планету, щоб її назвати Марія. Хто мовчить, той не противиться, сказав по хвилині доктор. Годі мені, молодому, протиставити себе вашому досвідові. пане докторе. Може, колись побалакаємо на тую тему? Не треба. Замість роздумувати над життям, краще жити. Особливо, якому як літ 24. Я тільки хотів вас заохотити до життя, хотів казати на одну з його й найсильніших понук. «Не противтеся їй, бо вона не зло, а добро, розумієте мене?» «А тепер, може, ми трохи перейдемося? У мене є до вас, пане докторе, прохання. Ходім до моєї хати». «Добре, але чи там тепло?» – спитаємо Антоні. І доктор позвонив. «Антоні, чи в мешканню панича палено нині?» Ми там не переставали палити, щоб не вкралася вогкість, а від кількох днів то таке добре палимо, бо сподіваємося, що панич перейдуть туди. Так подайте нам хутра й шапки. Калошів не треба, правда? Пощо? Це ж в офіцині йдеться критим хідником. Доктор взяв Хмельницького під руку, і вони пішли. Мешкання Хмельницького складалося з трьох покоїв. В однім була робітня, в другим – світлиця, а в третім – спальня. Урядження невибагливе, але гарне і чисте. Нічого зайвого, нічого, щоб сварилося з собою і з окруженням. Милинський попросив доктора сідати, відчинив шафку в стіні і добув гарні сигари. Доктор сів на шкіряну канапу і пускав дим кружальцями. «Кавалерське мешкання», – казав, – «наскучило воно мені. Все є, крім найважнішого». Крім жінки, най вас Бог боронить, щоб ви до таких мешкань привикали. Чому? Бо це ненормально. Всякий целібат є ненормальний, і я як лікар противлюся йому. Медік, почав Хмелинський. Кура іспумс, лікарю вилікуй себе, докінчив доктор. Знаю, знаю, але ви не знаєте мого життя. І не треба вам знати. Власне, тому не раджу вам ступати на ті шляхи, котрі я ходив. Вони пусті. Перейдеш величезний шмат дороги, оглянешся і... Нікого не лишив за собою, тільки всього, що траву потолочив. Траву, а то й ряст. Зітхнув, нараз встав і підійшов до чкленої шафи. «Що я бачу? Ви мінералогією цікавитеся?» Так, трохи, розсліджував тутешнє наслоєння землі, шукав, як сказати, закопаних скарбів Ну і знайшли Знайшов дещо Ось, приміром, кілька кілометрів від палати є Каолін Цілий досить великий горб, з одного боку вкритий лісом, а з другого пустий Його видно з вікна